Голова Верховної Ради України, 1/5 загального складу народних депутатів Верховної Ради України, постійна комісія Верховної Ради України, Верховна Рада Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Республіки Крим, Верховний Суд України, Вищий арбітражний суд України, Генеральний прокурор України. Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Глава 28 Верховний суд України та інші ланки судів загальної компетенції Правосуддя з цивільних і кримінальних справ здійснюється районними, міськими, народними судами Обласними судами Київським і Севастопольським міськими судами, Верховним судом Республіки Крим, Верховним судом України, шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях цивільних і кримінальних справ. Нижчою ланкою судової системи є районні, міські, народні суди, що розглядають по-першій інстанції всі цивільні і кримінальні справи. За винятком справ, що законодавством віднесені до компетенції інших судів. На базі існуючих районних, міських, народних судів Верховної Ради України можуть створюватися міжрайонні, окружні суди. Міжрайонні окружні суди розглядають справи у складі трьох суддів районних міських народних суддів. Наступна ланка судової системи Верховний суд Республіки Крим, обласні суди, Київський і Севастопольський міські суди. Вони розглядають найбільш складні справи. Проте у більшості випадків Казані суди розглядають справу у касаційному порядку. Тобто, якщо на рішення чи вирок Народного суду, що ще не вступили у законну силу, подана касаційна скарга чи касаційне подання прокурора, а також у порядку нагляду, якщо на рішення чи вирок суду, що вже вступив у законну силу, внесений протест у особи, голови обласного суду, прокурору, області і інших. Вищий судовий контроль за діяльністю усіх загальних судів України здійснює Верховний суд України. Він може розглядати найбільш важливі цивільні кримінальні справи по суті – а також переглядати судові рішення у касаційному і наглядовому порядку. Крім того, Верховний суд України має право давати пояснення судам з питань застосування законодавства, що виникають при розгляді судових справ. Ці пояснення обов'язкові для суддів, інших органів і посадових осіб, які застосовують закон. Глава 29. Вищий арбітражний суд. Інші арбітражні суди. Згідно діючої Конституції України, правосуддя у господарських відносинах здійснюється арбітражними судами. Арбітражний суд є найвищою судовою ланкою у вирішенні усіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними і іншими органами. Систему арбітражних судів в Україні складають: Вищий арбітражний суд України, Арбітражний суд Республіки Крим, обласні, київські, міські арбітражні суди, Верховної Ради України за поданням голови Вищого арбітражного суду України Можуть створюватися і інші ланки арбітражних судів – міські, міжрайонні, районні арбітражні суди. Арбітражний суд Республіки Крим, обласні, київські міські арбітражні суди,